Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh, Kuse huyo manadada bila shaka mwanaume kama haja hajaamwacha bado ni mke wake. Na kuacha sio lazima kuandika barua ni mwanaume kusema nimekupa ni talaka na mwanamke kuthibitisha hayo. Kama mwanaume hajamueleza kuwa Hamempa talaka na mwanamke kwa sababu ya tabia za mwanaume akatoroka kwenda kwao hamtaki mwanaume na mwanaume hataki kumpa talaka basi sheria imetupatia njia nyingine ambayo ni khulu ambayo khulu iko kwenye sheria mwanamke ajikomboe na kujikomboa maana yake amrejeshe nini amregeshe mali yake yaani amrejeshe kiasi ambaye alitoa ya talaka ya kiasi ya nikah isiwe zaidi ya nikah ya mahari kiasi ya mahari isiwe zaidi ya mahari ndivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja mwanamke kumtumu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akadai kutaka kumrejea mme wake wa zamani kwa sababu kwanza huwa mtoshelezi mtume Muhammad sallallahu alaihi alithibitisha ali akasema lazima murejeshe nini murejeshe shambaa yani mali yake kwa hivyo katika sheria kuna kano mwanamke anajikomboa kwa mali ambayo kwamba isipite zaidi ya mahara liopawwa sababu mwanaume mwana, mwana anasema hajamtaliki na mwanamke hakuna kuthibitisha ambaye anaonesha ametalikiwa ni wao tu kumchukia mume bbinje nje ni niko lu nikaa mpaka ajikomboe kwa mwanaume aende kwa kadhi au imam aseme hui mwanaume simtaki kwa sababu ya kisheria hivi na hivi na hivyo, hivyo ajikomboe katika hiyo na hata kikataa mwana imamu ama kadhi yeye ndiye anatenganisha hiyo ndoa kwa lazima wasalamu alaikum warahmatullahi